BASTERRAK BASTERRAK Ongietorri BASTERRAK erratza joan ba, gaurkoan gurekin daukagu BASTERRAK erratzaioan joan Zoz bikide Iñaki eta Mikel, kaixo Iñaki, kaixo Mikel Kaixo, eskerrik asko buriltza Gaur bertan, bono Publikatzen dugunerako erako batzu, e, agerpen publiko bat ingo dozue, eh? bihotzean elkartarekin batera, bai Bilboko Aldezarreko egoerari buruz hitz eh, egiteko. Lenen gota behin, zer da soz Aldezarra? Bueno, soz Aldezarra sortzen da 2000 eta ma mazazpigarren urtean, Ba, bueno, Piskate gazte, jende gaztea sozatuta aziera batean, aldezarra hartzen ari den e, bidearekin kezkatuta, alde batetik e, turistifikazioaren ondorioetan eragiteko, eta baita e, gazteok aia osoan bizitzeko ditugun zeltasunak markatzeko. Hori hasiera batean, e, bere ala soz aldezarrak, beste goza batzun artean izenak neko gantxoa izan zuelako lortu zuen e, referentzialtasun bat aldezarraren bueno, mugak edo gabeziak e, aspemarratzeko orduan eta markatu dezakegu salto moduan pandemian e, egon ziren dinamika hori ja zozaldezarrak hartu zuen bauzoko egoera salatzeko ardura hori Bai merkataritza txikiarekin lotko e, dinamikan bai auosoa zaintzeko Eztelako dinamiketan eta ordutik e, horretan ibili da zo dezarra. Azken urteetan e, biotzean elkartearekin ere elkarlana nahiko naturala sortu, sortu du sortu dugu, batez ere horregatik ez, auzoari eragiten dion problematika nagusiena, E, turistifikazioa dela identifikatzen dugulako momentu honetan eta sozaldezarrak bere lan lerro nagusi moduan hori hartzen dut turistifikazioaren ondorioak eta hauzo bizigarriagoat. Horradibidez, jabi arazo edo planteatu dira, batada merkataritzari dagokiona eta bestea turistifikazioari zebeste agertzen da hor. Pola, labur, labur, zorein jorratuko ditugu. Bai, ez dakit nik, e, ose, turistifikazioa esaten dugunean, igual, karo, turistifikazioak dauka bere isla da merkataritzan, nahietako bat, baina baita ere etxe bizitzen, auzoa zelan diseinatzen den e, ikusterakoan ere bai, Pues, azkenean, horiek izan dira batez ere etxe bizitza, eh, merkataritza edo komertxioa esikia... Espazioak... Eh, bai, apur bat espazioak eta irigintzaren eh, kontua izango ditzatekena, ez? Horrezan dozu, eh, Iñaki, eh, gehien zentratu zariena izan, izan dela turistifikazioa. Itz gutxitan ulertzeko zer da? Turistifikazioa kulertzen dugun bezala, prozesu bat da. Ausoaren, bueno, ausoaren, eredua, bueno, eta kasu honetan hiri oso baten eredua markatzen duena, ez? turistifikazioak ekartzen du, bueno, eredu ekonomiko bat zeinan turisteak erakartzea eta turistentzako zerbitzua ematea bihurtzen den eh, eta horrek hainbat ondorio dakartza, ez? Askotan aipatu da gentrificazio e, prozesuak e, agian belliagotan er, er, er, er, entzun dugun hitza da baina turistifikazioarekin oso lotuta dagoena, ez? Askematean e, Auso bat turistifikatzeak esan nahi du turistentzako prestatzea, bai Ausoa, kaleak, etxe bisitak, bueno, askematean Ausoaren zerbitzu guztiak turismoaren eskutan hartzea turistifikazioak dakar. Turista hori lehenengo lerroan jartzea eta hausokidontzako zerbitzuak bigaran maia batean kokatzea. Eta turistifikazio horrek hausotarretan hausotarrentzako zondorio dakar. Bueno, pues, e, igual zerbaitagatik aztearen, igual garrantzizko izan daitekena, etxe bizitzatik aztearen, ez, pues, zelan eragiten du turismaren iritxera masiboak e, alde zarrabesalako batean, Pues, eh, hotelak ere kitzen dizkigute eta bueno, hotelkaiago dauzkagu alde zarrean eta batez ere alokairuari edo alokairuari dago kionez igual vivienda turistika deitzen direnen irrupsioa edo eukibar dugu kontuan, ez? E, azkenean, etxe bat daukan pertsonak askotan bueno, edo erabaki behar du ia alokairuan jarri, alokairu, peluseko alokairu baten edo ia vivienda turistika bat montatu etxe horretan. Karo. Eh, orain arte guk ordaindu izan duguna lokerugaitik ja bihortzen ari da orain konpetitzerakoan edo lehean sartzerakoan turisten presioekin edo gauez gau alokairua ordaintzarekin, pues, ikusten e, jabe askok nahiago dute e, bibinda turistika bat jarri beretzean edo eta pues, internet bidez e, alokatzea gauetarako gau batzutarako edo edo ilabete ilabete pues Hauzoan bizi zanden pertsona bati edo, edo bueno, hauzoan bizi nahi duen pertsona bati alokatu beharrean, ez? Eta, klaro, horreke, eze ondorio da karrere, pues, komertze, motatako komertzioak montatzen zaizkigu, igual edo montatzen dizkigu te turistek erabiliko dituztenak askotan, ze, karo, horrein bihurtu da, como la lagalina, los bonos de oro edo, ez, eta... Ba igual, eu ki VR-ean denda bat, e, lehen gaiak saltzen zituenak edo sukaldatu gabeko gausak, pues igual, asko zero da, edo turista ibidratuta eh, pentsatzerakoan, pues gofreak saltzen dituen denda bat jartzea, edo orduan azkenean, pues, geratzen doa uso bat, bai ta ere, eske gainera hori se ze, seintzuk montatzen dute edo se ze, se baldintzatan elokeruen igoera ere, claro, egiten du, o sea, eske dena da erabatan surrumillo batan sartzen gara. Baina komertzioan bere isla daukan bezala ere kaletik ibiltzarekin nahikoa da. Ze turistifikazioak ere dakartzaez hori pues talde hauek talde handi hauek e, turistenak kanantoieta dutik ez dibouten ussten pasatzen, ba, hemen montatzen ari den zirko moduko, ez azkenan dezeroso bihurtzen da e, bertan bizitzaa eta udaletxeak ere pentsatzen du auzo ontan, hori pues turistak erakartzeko, Harri bat izango galitzu bezala eta ze hausokideak bizi, bizi behar diren auzo batu bezala. Bizi etxe bizitzaren kasuan ere be, ikusi behar dugu hauso txiki batean bizi bizigarela, eskematean aldezarrean 6 mila biztan lingururidira, 6 mila ingururidira, 6 mila inguru, eta espazio aldetik hauso mugatu bat den hau da ez da etxe bizitzaberrir ikera ikitzen, eta ditugun blokeak ditugu. Honnek esan nahi du, turisten e bideratzen zaen hotel bakoitza piu bakoitza auzo kide battik entzen diogun e, pisu bat dela. Eta gaur egun esan dezakegu aldesarreko Oen ehuneko hogeela, turisten e, kontsumorako biderauta dagoela. eta zenbaki hori izaten dugu, e, zenbaki ofizialak erabiliz, Ze, jakin badakigu eh, asko direla lizentziari gabe eta gusti ilegalak diren eh, pisu turistikoak. Vale, orduan daukagu especulazioa, daukagu <laughs> komertzia, daukagu alan eta be eh, udaletxeak adier zertendu ta televiztan ere ezartzen dute turismak dirua ba dakarrena. Haudan negozioa bada, baina onurak egeredak hartzala diru horrek. <laughs> Mai. Eta egia da, ekarri baino gehiago egual ez amarko genuke dira sortu edo generatzen duela, baina zeintzuen eskuetan ez? Ez ke, horrein bizit dugun turismoaren gorakada ez doa berabakarrik berabaka, ere, pues frankizia komentatu ditugu, e, gero eta urrunago dauden negozioak edo negozio handiagoak ere, pues bertan daude sartu adibidez, oso paradigmatikoa da kruzeroen kasua, ez? Gero eta kruzero gehiago ari dira bilbotik pasatzen, eta zen motetako kontsumo egiten duen kruzero e, baten barruan duen pertsona batek, pues, depende askotan ere geratzen da dena bideratut, euren kontsumo guztia bideratuta dago, eta azkenean ikusten, hori badoa badoazela eskutik e, turistifikazioa, e, eta desberdintasun desberdintasun sozialak e, pertsonen artenean du hau zoaren barnean, ez? eta, eta bertan Hau sokidea errola daukan pertsona batek ez du, jasotzen eh, Olako diru, ez dirurik ez da ginen jongo onurarik Guztiz kontrakoa ez hartzen da hemenzako berdinen egongo bagina bezala, eta gure ondasunak banatuko genitu bezala, baina ezka azkenan batzuk erat, ari diragatzen diruekin, eta besteak e, besteok beharrean jatotzen dugu akarrik pues externaritadea txarrak, edo Arata, Zikintasuna, galean e, terraza baten eserri ezina, edo banku horik ez egoteak galean ba, terrazaetako bankuak egon bardilelako, edo... Dan postu txarragoak. Prekarizazio, ezka azkenan e, turismoaren sektoreak edo pues askotan horire da, da, da karrez... E, lan Lantemporalak, baldintatxarretan, ez dakite hoteletako garbitzailek ere ze, ze kontratu doze lan dituzten askotan, eta hostalaritzen ere denetarik ikusten da, ozera, dena da apur bat, eskutik. Ha, Ausotarrantzako gal e, galera. Diloa da, Carmania, galera. Bai, azkenan turistifikazioa, prozesu, ozan, sea, makroan ulertu behar be, prozesu bat da, ez dugu uste alde, gertatzen den prozesu bat denik, Baizik eta ea, iri eredu oso batena. Kasu honetan alde zarrak e, Bilboen jokatzen duen papelagatik, puntu estrategiko bat bihurtu da, eredu ekonomiko berri honetan, hiriaren Iria, garapen ekonomikorako. Bai uste dugu, dirua sortuko duela bateren baterako eta agian Bilborentzako, baina kasu honetan alde zarra da kalte kolateral bat, ez? alde zarreko oso modu batean sakrifikatzen gara sakrifikatzen gaituzte eh, turismo eredu horrek entretenitzeko gune bat eh, izateko eta kasu horretan noski hau zokideok eh, ez, eh, ez dugu pastelaren satirik hartzen eta are gehiago gu bihurtzen gara enpresa handioiek uztiatzen duten eh, produktua, ez? Adibide bat jartzaagatik gaipatu izan dugu sosialdezaharren egin eh, Hortxe bizitzea izan, kasu, go, puntu bat den bezala, aipatu izan dugu espazio publikoaren privatizazioa, ez azkimatean zer da espazio publikoaren privatizazioa. Guau, zoki diren espazio oiek, turisten, eta batez ere, turistak gestionatzen dituzten enpresen, zerbitzutara jartzea urrutirago joan gabe, bide liburutegia. librutegia, ez? Librutegia publiko bat, non etengabe e, turistak sartzen diren. Zerbitzu publiko bat, doakoa, eskubidea dutena sartzeko, bai, noski, Baina, hausokideon eh, eguneroko erabilera mugatu egiten duena, eta azken batean, enpresa batzuk horrekin eh, lukratzen ari direna, ez? Zer hartzen dira, Tur, Turramak egiten? Bai, turraren barnean, pues, bertatik pasatzen dira. Herriberako mm. merkatutik bezala, oza, sea, azkenean... Baina, herriberako... liburutegi barrutik? Bai, bai, liburutegi barruan. Izigik egon berten tokio horretan. Bai, bai, eta ja. gaineraz, oza... Sea, Leku faltan dagoen espazio batean, ja beti goten dena horre jendea leku hartu ezinigeta, baina, baina, bueno, osea... Azkin batean, e, prozesu oso baten parte da, ez? berdina gertatzen da, kasunetan alde zarra ez bada ere, oso esanguratxua da, hartxandara egotzen den funikularrarekin gertatzen dena, ez, zerbitzu publikoa da, e, bilbotarrok erabilizan duguna, baina orain, e, udan, turistaz betetzen dena, Eta, eta guk esan noski eskubidea daukat erabiltzeko, baina, baina kasu horretan, Bilbotarron e, funikularra erabiltzeko errastasun hori mugatuta geratzen da. Hortek el, elduko el, diegu. Hor, e, galera bate suposatzen du ausotarren zako, e, irabazi bat suposatzen da turistentzako, baina hor, talka bat dago. Horein, ba, bosun itu dara mazitza egiten, oso zer gehiago, eta ja ikusten da talka hori. Hortan, zen paper hartzen dute izitu zeibak. Udaletxeak, fordaldundiak, eusko, eusko jarreritzak, ez dakite e, Monkloak ere zeo zer eukukudon da, e, sistema eradu gau, turist, turistifikatu egiten da, eta ze, ze ardura eta ze, ze jarrera hartzen dute. Ba, bueno, instituzi, igual gertuen da uskagun instituziotatik ja, e, Bilboko da leitzetik eta pues, diputaziotik edo, da, osea, dena da turismoa handitzaren bidean, ez da, ez, ez errekomentatzen arasoi buruz, dena da, pues hori, helenezaten genuen, no, trae beneficios sortzen duetekin ja, ba, ongi etorri izan da dilla. Eta orduan neuren partetik pues, ez diote ere inoalako arazorik ikusten turismoari Eurek izango dira edo, edo eukiko dute e, lehen ezaten genuen nausotarrok ez dugula onurerik ateratzen ba, eurek aterako dute onurerik Baina ez dakit, ezke gainera ez da, bakarrik zer antolatzen duten ba, da ze, ba, eventuak edo guztiago ekeserak hartzen saiatzen direnak akatu da koste, daukagu turraren aziera, kezi elebekala, efkezi bestea Osea, denetarik daukagu aldezar, eta guztia izaten da, gainera aldezarrean oso zentratua, ez? Ez dakitain, beste hau e, zo izan da ere, halko e, lukete apur batea bizio horekatuago bat edo, ez? Baina ezke hau zo tarrokera askenean, dute asko, baztero dagoela zerbaitazten dena edo bukatzen dena arenalean, plaza berria ere, ja ez da espazio bat zein egan e, ginalden pues, plaza batek e, eskintzen duena, ez? Horenda bakarrik, pues hori, e, eventuentzako, terrasentzako, eta, eta horrela gabiltza. Mm. orduan duan, nu instituzioen partetik, pues ez dakit eh igual erregulazio txikiak, que igual geroitzen ga 두고 bibida turistiken inguruan edo inguruan baina ba holako regulazioak egite dute beti berandu eta eh parte handi batek eskatzen ditulako edo edon abaritzen dutelako batzutan pues edo ematen die impresio apur bat si se nos puedeir de las manos hau irten daiteke bere bidetik eta igual ja berandu está kit baina baina vamos o sea, ez da bat ser ez, ez da bat ere regulativoa está guk ari garen kontu guzti ez dira ez dira hartzen kontuta nikuste. Ezta gero Udalaren utzikeria hori ere lot dago daiteke aurretik esandakoarekin, ez? Guk e, uste dugu aldezarra modu batean e, sakrifikatu egin dela eredu horren e, mesedetan e, eta aldezarra udalak e, momentu honetan ez du ikusten ausokide Ausokkideak bizitzeko auzo bat moduan berarentzat estrategikoa da aldesarrak e, diru ematen du, eta auokkiideok ka kasu horretan e, molestia egiten dugu ez? E, e, eta aurre horretas konturatzeko nahikoa da e, inguru auzoa begiratzea eta ikustea ze zerbitzu eskaintzen zaizkigun e, auokkidei e, urte, urteagoan gabe, ditugun e, ondoan, ditugun bi eskola, publikoen, egoera, Bueno, guztiz esturauta eh, ude bai musik eskolata atxuri eskola, bahin eta berriro erantznak eskatzen dira eta erantzunik esaio ematen zergatik. Ez delaako letassuna eh, auzo kideontzako zerbitzuak eh, sortzea atxuriko eskolan hitz egiten ari den proiektua eh, Museo del Ferrokarri izango da zebehargo da beste beste museo baterako ez. Horregatik uste dugu hori sortzen diren eta aldera izarran dinamizatzeko ematen diren. Bueno, ez dakita da, aktibidade gehienak e, horretara doazela, es? Bilbo maiako garapen ekonomiko horretara. Bai, turistak erakarri, e, eventuak erakarri, bai, komentatzen ibilizarietena. Bale, e, pisuak. Bai, esan dozu, e, turistentzako egiten direne bideratzen zaien pisu bakoitza da, hausotu arribat ikain tzen zaiena. Egonoko goiak gutxienez, bai, boi direlako... Ergistatuta doenak, eta beste alde batetik izango lirateka, jo kose, piratak direnak. Uh -huh. Otelak, korreo kalean sarreran daudela, bideogarretak kalean sarreran beste bat, eh, lanbertez kale, kaleko sarreran beste bat, arte kalen beste bat. Ba, eta gaitxo bertan ari direnak, eh, somera maieran beste bat, bilborro kondoan beste bat. Eta ta. Rafael Matias korreo kalean hori ere esan dute zurrumorro dago hotel abiurtuko dutela. Bai, martxan dago, hotel, ose, obra martxan dago eta hotel bueno, erraldoa izango da, ezta gizemagela izango dituen, baina oso handia. Eta gero gainera horrek egiten du, oferta eta demanda e, desorekatu bat, eta horreta ere hor igo egiten dira. Ideia bat egiteko orain Airbnb plataforman entzuten ari dena sartzen bada eta behiratzen badu Turreko astebururako prezioak Bilbonen aldesarrean gela bat, Bilbon, eh, gela bueno, bata lokatzeko prezioak ikusiko du prezioak zeintzuk diren eta prezioak eh bizitza normal bategatik 70 metro kvadratuko eh bizitza bategatik dira 5000 eurokoak, 6000 eurokoak gau bakarra. Kasu hori estremoa extremoa da, guk inoiz ez dugu hainbesteko E, aur, zifra horiek ikusi, baina turraren aste bai, buruan e, hori gertatzen da, eta erbenebeko erben web horrian sartza besterik ezago ikusteko. Norbaitek uste du horrek olako dirutza emanda, hausoko e, e, gazte batzuei algalokatuko diela etxe hori presio normal baten, Zer da? zer da presio normal bat eta zer da gaur dukaguna, alde sarrean? gaur egun gertatzen seguna da, presio normalaren percepzioa ere guztiz distorsiona duta daukagula. Eh? Zagari hitz egiten badaukagula eh, alde sarrean jendea hilean 5.000-6.000 euro ateratzen ari den apisu turistikoekin. Eta eta hori eh, sa, ja presio horietan jarrita, alkiler duinaren ideia guztiz distorsiona duta geratzen da. Da, ez, eh, bueno, enaloca eroen presioaren ez da bakarrike eh, alde zaharrean ematen den fenomeno bat, ozera da eh, Nik uste ausa guztietan era handiagoan edo txikiagoan, baina gartatzen ari dena ez, baina, baina, bueno, azkenean Ke, hemen daukan isla da pues, handiagoa pues andia ba, oraindik igual. Ere ukibarda kontuan aldezarran daudela, eh? kale batzuk edo etxe batzuk oso baldintza honetan eta gero ere baude beste kale illunago batzuk, eh portal txikiekin eh eskiler eh, eta bueno, ikusten dugu guren guruan ere, es ba, jendea adin batetik aurrera edo ja bilena pentsatzen eh, pisu bat erostan edo se pues jartzen konparten eta ta gaiengoak alde egiten du aldezarretik zuzenean. Bai, desplazamendu bat dago, ba, ausotarrak ba, ba. auso altzean Bai, bai, osea, gubakarrik gurenguron, ikusita gehieno alde, osea, ibili garen okei alde zarreko bueltan ibili gara beti danik, eta ba, jendea gero eta auso periferikoetara gogarita joaten. Ba, eta motivo desberdin engatik, ez? E, ba, noski, motivo ekonomikoa, baina gero, bestetik, bizikalitatea, e, bai, ez? Alde beti izan da, gune oso dinamiko bat, gune... Moso aktibo bat, baina bestetik gune familiar bat ere bai, ez? Non etxeazpiko komertzioa zenuen nuen, ausokideak ezagutzen zenituen, eta orain e, gero eta gehiago bihurtzen ari da territorio hostil, ez? Non atera eta taldeak ari alde guztietatik, sarata e, geroz eta gehiago, eta gero piso turistikoek ere blokeetan sortzen duten ezin egoen hori, ez? Azken batean e, turiste, turistak denetarikoak daude, baina askotan zobaiz e, al dearra etaetatzeaneetik kontatu dizzki ena be bai heltzen diren keja gehienak dira nola epituristikoetan antoatzen diren jaiak, nola e, piso turistikotettzko erabiltzaile gorabek sortzen dituzten problemak. Denak ez dira izango baina baina ha hori gertatzen da, ez tari gara hitz egiten, E pizu hoiek gure etxe bizitzak direla, gure bizitza garatzen dugun em, tokiak direla, gure deskantzorako espazioak, espazioak direla eta ordaindu edo etxea lortzeko aukera izan duenak ere balantza batean jarri beharko du ia dagoen em, bere bizitza el, lasaitasun falta horrekin garatzeko eta eta gertatu izan zaigu eta em, duela bi biurteu izan zen al de zarak kantol beste prentsa aurreko bat e, auzotik kaleratuak izan ziren bi, bi auzo kiderekkinez, e, azki da esan zutenak ezin zuten gehiago euren pisuan e, jarraitu bi, bi piu turistiko zituztelako eta haste gururo e, bronkak zituztelako. Orduan kasuistika ezberdinak ja daude baina bai desplazamendu ematenari da. Hmm. Orba kasue proposanen bat piu turistikoekin, Komunitatekotako estatutuetan bezakete limitazioak, debekuak, se jartzen da hor. Bai, zen da proposamen? Buk proposatu dugun gida. Biotzeanekin batera elkartu ginen, eta ikusi genuen, pizu turistikona orain txabertan alde zarran lakra badela. Lakra hori moduren batean gelditu behar da. Moduren batean gelditu behar da, badago regulazio bat, e, udalak printzipioz e, onartuta da duena, esaten duena, eh, lehenengo pisuetan bakarrik egon daitezkela, bloke bakoitzean bakarra egon aldela, eta, bueno, badaude, me, me, arau, arautegi bat. Ikusten dugu arautegi hori, ez dela betetzen, baina sistematikoki. Echala lehi, echala trampa. E, lizentzia dutenek, nahizta lehenengo pisuan ez egon, lortzen dute e, habitazion turistikaren e, lizentzia eta... Eta berdin eh, operatzen dezakete? jarraide zakete. E, e, izateke... Diferentzia da, norbait egon behar dela etxe horretan empadronatua. Ha, ja. Baya, bai, gela, gela, gela bat bintzatu okupatuta egon behar dela ettengabe. Ha, ja. ha, zute... Habitazion turistikan suposatzen da, zu etxe horretan bizi zarela eta gela bat alkilatzen duzu. Eta hori horrela ja. markatzen dute, baina zagi. Hori markatzen da, baina, baina zu bertan erroldatuta egotearekin, nahikoa da, zu gonsaitezke erroldatuta Em, sortzi gelako etxe baten eta sortzi gelak alkilatu. Eta hori gertatzen da, ikusten dugu gertatzen dela. Eta gertatzen da eh, licentziagabeko pisuak ere badaudela, dela. Hauzokiden e, salaketen tako badaukagu eta salaketa horiei, ez ari erantzunik ematen. Ziztematikoki em, bueno, nau daltzen goari bidali eskero, Ezan zegoen, no? diri batzen zaituzte e, udaletxera, udaletxetik beste departamentu latenioi, beti galatzen dira ensakorrotu, roto. Ba. Asteriz eta obeli zen, nola, bai. etxe hori maipurokrazaren e... Burocrat... hori bezala, ez? Ulergaitza den zozer hau da, arautegi bat baldin badago arautegia behintzat, arautegi hori, euren arautegi hori, bete beharko litzateke hori esan da e, Horri erantzuna emateko guk kauza pausu txikiak proposatu ditugu gida honetan eta horietako bada da hausokideak antolatzea euren komunitateetan em, pisoturistikoak jartzea ekiditzen zaiatzeko posible dugu gure blokeko hausokideak elkartu eta e, komunitateko estatutoak aldatzea Estata, estatuto horietan posible da gehitzea et, etxe turistikorik onartzen ez dela dioen estatuto bat. eta guk eh piskanaka horretara bultzatzen ditugu. Gu ari gara ideia hau eh sozializatzen eta dei egiten diegu inguruko komunitateei interesabaldin badute hori e, estatutuetan idatzita ba, idatzita ustera, ez. Bestetik egia da gero ta gutxiago direla pis turistikorik ez daukaten eh beine montaduta dutenak eta lizentzia dutenak asko dira kaletikagoaz ikusiko dugu portal guztiek atela VTVTVTVT. Uh -huh. Kasu hoietan ere egin deskagueo zer, ez? Eta kontua da eh komunidade, komunidade batean piso turistiko bat eh, baldin badago eta jabetza horizontalaren legearen 17.2 artikuluak dionaren arabera posible da euren gaztu komunak uneko 20an igotzera behartzea. Hau da, guk proposatzen duguna da eh, behintzat eh, komunidade haren kontura, negozioa erringo duten horiei eh, komunidadeko gaztuak igotzeko aukera hori eh, ematea komunidad, ehez hori gu, zabaltzen ari gara, ze badira ditugun ahi, aukera legal batzuk orain go guadosez gauden, baina orain lege horretan eh, batuta daudenak baina ez jakintasuna batik esplotatzen ez, ez ditugunak. Uhum. Ze hor ezagutzen eh, ditugu pisu batzulke pizkate pirata direnak, airbien eh, bin registratuta daudenak, baina udaletxean ez, hor zalaketak, eto? ez hor zerretarako bali dute? Ez, ezke horrega etika, bizena, gertatzen dena zentsu honetan da, alde batetik ez da gola inspektoren aik horik, osea, ez dela, dela batean ez direla jartzen medioak au eh bestean ba, kontrolatzeko eta beste alde batetik ba hori salaketan hartzerakotan ere ba ez inora joaten orajoaten inolako eginolako abisu rikeltzen jabei eta hori desmontatzeko agindurik ere ez aprobat ikusten dugu e, udalaren utzikeria e, alde horretatik, ez? Eta udalaren utzikeria hori lotzen dugu ere ez dagola benetako interesik eh negozio hau e, kontrolatzeko. E, ikusten dugu desmadaratzen ari dela? Zer ateratzen dugu hortik e, e, udaletxeak, azken, azken finan erregulatutaz e, dauden pisoak esaten dugu, ez dute dirurik ekartzen, ez diote dirurik ekartzen e, udaletxaria, ez e, zerrekin e, danak altetzen dute e, zein da horre hor dagoen interesak, ez egiteko. segiteko Mediorik ez jartzeko eta gero e, zozera horrela ateraldenean ere, ez ateratzeko Zeugur... Nik ustalde batetik ez dugula infrabaloratu behar edo se sektore turistikoen lobiak dauken garrantzia eta zelako bilerak egitituzten e, paretaren atzen edo detraz de bambalinas politikariekin edo anabalakoarekin eta bestalde batetik, pues igual, supongo, iribaten datuak e, aztertzerakoan igual ikusiko dela e, pues, mugimendu ekonomiko gehiago edo Eta bueno, tendentzia positibo batean kokatzea iria, ez bilboko dara ma horre egon nahian como si fuese esto eh, una, montaña, una montaña rusa, baina denbora den guztian irabaziko duena airiak, ez? Duela ez dakit zenbatetik, ea guen jaima montatu zutenetik Eta ez dakit nik uste apur hala kontua ez dakit, zuki inaki zarizu. Bai, bai e, udalari interesatzen zaio, e, turismo horako ere ditu, bueno, sortzen dituzten eventu guztiek eksitoa izatea, orain txabertan, badiru di, e, dauden hotelek ez dutela, ez, dele, ez direla nahikoa, eta kasu horretan, ba, desmadere hau e, baimentzen du udalak, nahizta ez papelean, praktikan udalak e, baimentzen duen aktibidade bada. E, Aregeiago, e, ez da lehenengo aldia... E, hotelen sektorea, kejatu egin dena ematen eh, dinen eh, lizentzia berri eta hotel berri... Eh, guara baina zuek ez. Be, berri hoien gatik, ez? Eta ikusten dugu, eh, arazo asko zara godoala, eh? eta ez dela lehen aldiz gertatzen dena, ere gertatu zen eh, hostalaritzako licentziekin, hostalaritzako li, lealdesarrean, bueno, ez dakinaren txapagaz, lealdesarrean berez Garaibatean ezin zen hostaleritza sustatutako negozio berririk ireki ezen lizentziarik. Ematen kontsideratzen zelako aldezarra e, saturatutako auzo bat zela, eh? Ba, bat. momentu batean lizentziak ireki ziren eta hostaleritza negozioak irekitzen hasi ziren e, kale guztietan udalak berriro ere e, lizentzia hauek mugatu zituen arte. En gehiagira desmadratu zela iritzetan, baina kaltea eginda zegoen, ez? Mourrut erago joan gabe, plaza berrian licentziak zabaldu zirenetik amabi taberna gehiago zabaldu, zabaldu dira, ez? Amabi gehiago? Amabi gehiago, bai. Zer bat hori horrein? Ogeita... No, no piku, no, ogeita, ogeita, ogeita, ogeita, ogeita, ogeita, ogeita, ogeita, baina, bueno. bikoiztu, praktikamente, bikoiz, bikoiz, bikoiz, bikoiz, bikoiz, bikoiztu egin ziren no, zegoen hostalaritza hostalaritza negozioak, ez? Hor sekarrekartzen du orain orain keja Ah, eske plaza berria zona tensunatua da tar, bai hamabitik negozio ohhiago jaude. Eta horiuda udalak, udalak baimendu du. Naiz eta eurek esan desmadaratu zela, ikusi zuten desmadratzen ari zela eta berandu zuten. Hori gertatzen ari da turistikoekin, ez? Udalak mua ikusten du desmadratzen ari dela, baina desmadre hori baimentzen ari da. Eta bitartean, auzoan zoan sartzen ari dira, inbertsore handiak, em, buitre funtxak eta, eta benetan dirua egiten ari den jendea, eta hau zoan etxeak erosita erosiari den jendean. Ez? Urruti behitu, atzo. Etxean eta eta bateke txirri naho, eta tragedun bat, zuzenean, etxeko atean, hola, preguntaba zite neiz interes de vender la casa. Toma ya. Zuzenean. Enta nik, eh? ah, vale, hausokoari, pim, pim, pim, pim, pim, pim, eta horrela dabil, eta ikusten dugu merkatua horrela... Ate zate. Ate aporta zate, aporta do... Ba, ez da atzo bertan izan zen zozaldez vale. e, harrak bestelako proposamenei daukaz, hau da estatutuetan ka, estatutuetan jartzen badugu ere muga hori jartzeko azkenean errealai bihurtu daiteke, hau da esaten dugu estatutuetan jarriko dugu e, eta igual, hau bat ez bai. e, muga ez ditugela e, pizutur istirko horik nahi, batek saltzen du pizua badoalako beste nora eta erosrea da molako espekulatza bat e, horre, eraginkorra izango da e, hori Bai, bai, ose, adostasuna baldin badago komunitateko jendearen artean, bai, eta berdina gastu komunen igotzarekin, ose, gertatzen da. Adostasuna baldin badago komunitatean badago modua igotzeko gastuak, eta horregatik nik uste hori zan daitekela... <laughs> ya, en vivienda turística de Okaten, en comunidad pues bat, ere bai, es e, bueno va, ba, igual batutan comunidad de Kokontuek, Mateu de Pereza purbat edo es dago einbesteko, baina kasuentan honetan, iruditzen zait badela arrasoion bat, o sea, gainera ikusita zenbat e, komunitatetan ari direne goto en queja con insegurtasuna edo zure auso kida que se ba denetarik, askenean ikuste egon ber dela edo bueno, badakigu badagola pertsonalesko moskatuta Eta horretik ere uste dugu edo Eta bat pertsona horiek ere Eta oien ganutzita Pelagogiko bat igual euren pisuetan Ze badago igual jendea ez dagoena Edo zion ikusten arazorik Eta baina nik uste errez, izango dela zenbait komunitatetan Hori jartze. Baina eguk ja prestoskagu plaka batzuk Hori e, erabakitza duten komunitate denatean Jartzeko ba Ubete jartzen duen bezala Bago jarriko dugu Ba osoarekin hori e, ze jartzen du plakan <laughs> Ba hemen jartzen dugu LVTE, es komunitate libre de viviendas turísticas, piso turístiko rik gabeko komunitatea, ha. Hala ah. ni beguskilore politbatekin eta hori hongo da hemendik horrera, ba, a, ber, a, ber, a, ber, a, ber, a ikusten ditugun gerota gehiago Alparrechekoa bezala lateratzen diren, ojala. Uh -huh. Ba, e, batekin oso polita. Bestela kopre lanekin zahitzate proiektorekin zahitzate orain sosaldesarrean, ba, pedagogia hau, estatutuak eta bar, e... Ez dakitela e... Ba, ba gaude horren azkenaldian batez ere, osasungintzaren, bueno, e, Bilbo osoan ari dira aus, ausotarren federazioak deitutako mobilizazioak, eta bihotzean ekibin batera gaude, pues, gura ausoko mobilizazioak apur bat dinamizatzen, e, hau emititzen den egunean bertan arratzaldean dago deitua osakidotzen, e, osea, hemen kaleko Ambulategi. ambulategiaren aurrean. Zordotan? Zazpietan e, da biharkoa, Hori da. eta izango da konzentrazioa ambulategi, ambulategi aurrean. Hori da, ja, laugarren edo egiten duguna edo egiten dena ausuetan, eta horretan pues, orret, gabiz. Eta gero pues, eh, apur bat eh, bihotzean ekin elkarlanen gabiltzanez pues, eurek dituzten ere, pues, euren eguneroko kontuetan ere apur bat horrein bagabiltza. Holako zenbiozik natural bat lehen komentatu duzuena, ez daukaz suena. Bai, bai. Karlan bat. Bai, hori bai. da. Ezkenean e, gauza batzutan, eurak ere hasi ziren e, apur bat e, adibidez, adibidez bat jartxarren, ba, bibinda turistikak mugatzeko panfleto bat aterra zuten duela iru urte, gero igual indar falta gaitik eziotena eman jarraikortasuna, eta holan eman dira kontu batzuk zeintzutan, Era naturalean, pues, eh, izkaren gointzitzen genuen ikuspuntuan eta egiteko eran, eta elkartu Ja Ia bi galdera bakarrik, be, be, besterik ez dauzkat. E, batetik, erreala da besteku turismoa biloan? Osa, nire bitzen zaita, hu, bluf badala, globo badala, eta alertu badala moden momentutan. Hala, ze mat, ze mat pertsona doa interesetuta, ze mat turista doa interesetuta, biloan? Bara, galdera, egin, galdera ona, da. Ba. Galdera onada. Está cagu agos... circula con cátedra, los hagáis uh -huh. en vida, os kate. Eh bueno, Galdera onada, baina ikusten duguna da eh, turismo agora doala eh oraingoz ez mugarik ikusten diogunez e, Ikusten dugu em, em, urda oh, so, so, so, e, ikusten, eh morain e, urdai baiko gugenjeña eh ze bai gusten crucero geihago ikusten dugu hau osea instituzioen partetik apisonadora badela es eh bluebat dela agian bai guk argibuna da bluebat izango bada Horain, auzoa txartu badago, bluf agertatzen den momentuan, engeratuko dela hausoa eh, devastatu bat. Baina, pasamortu txiki bat. Ez kebeste gurenean artikulu akurtzen artikulo bat zuen apur bat turismari eta hausoa iburuz ekosistema, ekosistema moduan. Ez kenean ez lan ustiatzen diren minak edo e, basoa, edo, eta ez Jaro, turismoak ere usteatzen ditu hausua, eta beratzen dena bukaeranda gauza bat, pues apur bat, e, disfuncionala edo e, apokaliptikoa edo, es, dakit beti, venezia ben, edo lako irriak hartzen dira como ejemplo, edadibide moduan, baina eh, Madolskoa, Adibideasco, Surbillagoak eta ez dakit, ez duteste Veneziaren den ninisuan norrea hartu dituzte egunotan. Bai, Lisboan, Amsterdamen, Bartzelonan, Bertan, Venezian aire dira hartzen eh neurri eta neurri oso gogorrak eta operatiboak. Bai, baina bai. E, tokiak dira guztiz eh sobrepasago da tudiren akestu, turismoak ja gustiz hand dituenak. Hmm. Guk horion ez izan deskago oraingoz eh, agian ez dela ez gaudela hiri hoien mailan baina baina bide horretangoaz, eta oso gain eta instituzioen partetik eh, ez dugu ikusten eh, neurioiek hartzeko intentziorik. lehen esandakoa hartuko dituzte berandu egidenean eh bai, Donostin horrenik ez hartu Donostin ez dituzte hartu Eta ez dago un baño pip auso bai bai eta ikusten dugu beste hiri batzuetan hartzen ari dela Bueno, de, gaia desfasatu egin delako, eta hemen oraindik garaiz gaudenean, garaiz baldin gaude, ez dira ez dira hartzen, ez? Hmm. Urrut irago joan gabea, em, e, tur turistikoak. Tur turistikoak, Artzelona, Amsterdamen, mugatu dituzteia da, ez? Amagoz pertsona gageienez, e, megafoniarik ez, ba, hainbat baldin jarri dituzte, Hemenez, hemen ez. Hemen guzten da, noiz arte, Bai badago eh friturrakade sustote erabiltzen dituztela altabosak eta mm, eh kontratatutakoak ordea eh erabiltzen dutela bluetooth antzeko olako bat baina bueno izan daiteko 30 pertsonako talde bat eta orzuaz glutuz ekin e, uko ondoa sartzen, ahore pasatu zaitezken eta gero zer da biltzaten koltzatzen ere batzutan, eske horan eske pasatzen zara eta ia, bigarren aldea da entzuten dio dana tur turistoko bat ezaten aibala ostia patxi osea aibala ostia patxi zertorak bat duzu zizplikazi batean edo ez dena, eske ez, ez dakit ya, bihurtzen da hori gero eta burdoago ere turismo egiteko modua, turisma plantatzeko modua eta nire ditzen zaitu batzutan, ori, turra buena eskandalobat, eske entzuten duzu diskurtsoa, bot tzen ari dena eta memoritzatu ditu horlauu anekdota ingelako kontekuriik eman gabe. O sea, eta aldatzen dira, Aldatzen dira gainera protagonistak e, baten bermeakoa dira, beste baten dimakoak protagonista protagonistabera, Edizena bizen berdinekin, baina e, aldi bakoitzazan pottoki ezberrri batekoa delako. Norgatik horregatik, horregatik, horregatik pentsatu behar da, e... da pentsatu beharko da zein den e, nahi dugun turismoa edua er realalitate bat turismoa existitzen dela. Pentsatu beharko dugu zein den, nahi dugun turismo eredua, zer den hiri bezala, oso bezala transmititu, edo herri bezala transmititu e, nahi duguna, eta ze puntura nio, ungure hau zoak eta herriak e, turismoa asumitzeko kapazitatea duten, eta horretarako besta gozatzen artean udalarizkatzen dioguna, elkarrizketarako eta hau parte hartzerako espazioak bermatzea, baina benetako eh, parte hartzea eh, izango dutenak, ez? Guke bazterrakin badalukagu beti azkengo galdera bat, preguntan pregunta metxero esaten duguna, bai, eta esaten da, justo ya, bukatzen ari garela, eh, jendean abaritzen du eh, batzutan, eh, zio zer esatea faltatu izan dela, eh, zio zer gehiago kontatu nahi duela, zer da faltatu izan da nahi honetan. Bai, edo pizkaterra hitatik zer bat nahi du zuen. Pues nik ni eh bueno, edo bueno, es igual aldesarrean bizi garenok edo beste ausotan ere ba, antzeko gertatzen denez, pa, apur bat mezu berdina, ez. Beti dagoela antolatzeko espazioak sortzeko beharra edo batez ere ikus, e, ikusten duguna segunean gustatzen. O sea, guri aldesarrean hau gertatzen zaigu eta orren era honetan islatzen da. Orduan Eta, eh, pues turistifikazioaren kontua izan da gure auzoan gai oso importante bat, baina, bueno, renezkten genuena osakidetzarekin edo, osea, azkenean auzoek behar dute euki identitate bat eta, eta defendatu hauzoekideek behar Eske azke, Azkenean, goitik beti, karikoizkigute plan establezido batzuk, ez direnak gugan pentsatuak izango, ez? Eta nikapur bat hortik nahiko nuke eutzia azken kontua. Bai, eta eta gure gainetik pasatzen ari den apizonadora honen aurrean ere, auzo honetan Mikel esan duen bezala, badaudela hainbat e, borrokatzeko esparru antoladuta dauden e, plataformak bihotzean hau solkartea e, SOS Aldezarra e, Eskuntzako eragile bai gura solkarteak bai e, Aldezarra Txurita mugikako eskolak ere antoladuta daude eta beharrezkoa dela ere hau zo kidakoatuko gaituzten egitaldi pozitiboak e, Antolatzea eta sentxuretan ere hiru aste barru izango dira aldezarreko jaiak eta aldezarreko alde jaiak ere ulertzen ditugu e, logika horretan ez? ausokideak batu eta ausokideok ausokideentzako sortzen dugun egitarau batean ekaineko bigarren astegura da lehenengoa ekaineko lehenengo astegura Eta hori da pues, hori aukera bat hori ausoa egiteko ere eta azkenean Pues eh, Antolatuta engodiogulako aurre bakarrikolako gausei bestela bako, bakoitzak bere abuz ezin Ba ba que sue cañaren 34an Aldezarbilok Aldezarreko jaia dira eta os maiatzaren 18an ostegunean badoka guzita ambulategi aurrean, zaspiretan, eh, osasunintza publiko eta eta unibertsela <laughs> Eskatzeko, hori da. Dail. Bueno, azkenik esateago ere bihotzean eta sozializarra azken aldean ari garela batzen e, bihotzeaneko egoitzan rondakalean. Baina, bueno, e, badaukagula imeila, zein da imeila, zeinak ime, zeinak ime, zein goretu iguzu. Imeila bihotzean ausolkartea arroba eta sosaldesarra arroba gmail.com Biotxean ausolkartea eta sosaldesarra arroba gmail.com Eta hori da, hori da Horbaitek neko balbu kontaktuan jarri zerbaitetarako vale. Duen keskaren arabera, batera edo bestera bideratuko genuke <risa> vale. Joba, mi eskarebazterrak irratza joan parte hartzagatik Eta, bueno, adio gongo gara Zuei